ذ تاریفات 500 یو خبر معلومه شوه نسبت بین الفصیح والبلیغ آغا قد مر ومن اذهاننا قد فر وفی الاوراق قد قر دویم خبر آغا معلومی چې دیه تاریفات 500 او دویم خبر چې کوم معلومه شوه حاصل لاغی دوی خبرې دا دی چه منگ تا دا بلاغت موقوفون الیهی معلوم شو دا بلاغت سا شے موقوفون الیهی چه دا بلاغت پچا بانی موقوف دی نو چې منگ او قتل او قتل نو دو خبرې موقوفون الیهی د بلاغت تی یاو دا دی چې په عاددا د معامامرات کې به خطا نزان نځان بچکی په عاد د معرات کې به د ختا نځان دا په مخکې باتونو کې د کم ځای نه معلومه شوي ده دا د مطابقت ت ک نه شوي ده معلومه شوي ده بیانی معمورات خطاکول دا دي چې اوسپرس کا دا تو لبارې دوی ته کمه خبره په کار ده خطا او نکه او د زمیدارانو خبره دی تاسکه اوکې نو تا معنا سکړه خطا کړه ولی زائد غلط کو زائد سکو غلط کو موږ دا غوښته چې د کب شفیغون ته کړي انو وی د کور نو بارو ته منو ملمنو کاړې ولاړو نو چې تمه شومان له به کولي انو اغه له ششما ته کړي وا حساب وس نو هغه ملمدیر غوساو او چته دره او شماو ته کنځل کوول نو کنځلو کې ته دا ووي چې ستا په مورې د عسمان نه را دانګم داسې کانزل تهکل او مییلما خو ډیر غساو میما تهوي چې کاک ډېره ګرانه به ته نه شيغوی چېخور غوت دي که نه ما چې نهور غودم دي دی لکه تا ته به ډیره ګرانه نه شي چې سمان تخیجي او بیا د هلته نهسه کېږي تا دانګې او اومه له خبره کوم ځای د خ کو ی غډیر غ چې به شووا نه چې ځای ختا کې لکه چې توس چې کمو لکه مقام د یو دی بیانوول غواړی توهدو او ته په بل بر س په لګ بیانوول په کار دي چې کمونو یو ځای کې د ح رد کول په کار دی او تل لګیا چې کمون وږد او لړډې قیسې کو کلی او سر کلهبل دا نو دا کلام بلیغ کدلې د نشي نو د خطا د معنا مراد نه بزان سکه نو بلاغت یو موقوف پدې دي چې ځان بچکه چې کمندنو د خطا نه په آداده معنا مراد کې دا مخ کې د مطابقت کې نشو شو معلومه شو چې کلام به ال بلیغ غږي چې د موقې مناسبي ما لن خبرو چې د موقې سوي مناسبه ده مو د موقې مناسبت نوي نو دا, نو دا چې کمندنو خطا دي دا څه دي دپ شو دویم کلام چې بلغ ګرځي او متکلم چی بلیر ګځي د ددې دپاره مو قووفونلی دویم نمبر هغه دا دی چې دی به چې کمدنو تم میز راوللی ما معبیین د کلام فسی او د غیرې فسی دا مونږ ته معلومه شوه د مع په ساحتتیه تکی نه معاسه فسهحتتی نه یک شو که چې د پسې او د غیر پسسی تمیز را ولي که نه دغه متقلبم بلېغې او دغه کلام بم شو وي بلغ که دی چې کمونو وي نه صح دون قو ایمون صحیح ده که نه خو دلته مخاطب بونکر نه دی ګر ک دی نه را وړی دی داې قائمونی وړی قامونو را وړی دی دا کلام نه دی اولی ذکره د موقيم مناسبه دو سؤکه ل وی لري ان زید قایم ان زید قایم ام مخاطب منکر ده د موقیسه ده مناسب ده خو ان زیدون په کار ده ک ان زیدن په کار فصی او غیر فصی کی فرق ده ک نه ده نحوی قایری سره شوی ده خلاب شوی ده ده تمیز نه لري کړه په مابین د فصی او د غیر فصی نو موقفون لیهی دا بلاغت سو سیزون شو دوا یو احتراط ان الخطا پی تعدیت المانال مراد چه معنی مراد کی دا, دا معنی مراد دا, دا قولو کی با دا غلطه نه زان سکی سا او ساد نو چه متکلم زان بچ کی نو متکلم سو شو بلیغ او چه کلام د دا, دا سقسم غلطیان نه شو بچ شو نو کلام سو شو بلیغ تیک شو کنا او دویم بچې کومونه تمیز کول غواړي په مابين د فصیح او د غیري فصیح فصیح دا دا دا دا غیر کردي د لوندو د وچو پارکو نه د قائدي د موافقه او د غیر موافقه څه फरक نه او تو تنور د ډوډۍ پکې سقې پوره کوي تا اخिने اموالنا واولادنا وخرجنا في سبيل الله تعالی كنا دو زمن جدل تما تبعغي غير قال طالبان تبعنك ونا تركنا اموالنا واولادنا وخرجنا في سبيل الله تعالى اعطبي دوك يا وي برحمتك يا ارحم الراحمين كنا لقدا خبر متميذ فصيح او دچابي دغير فصيح بي ماشي دا دو خبري برابر شي نو كلام بس شي بليغ متكلم بس شي دا مووقوف للی د چا شووهته بلاغت بللاغت مخکې منګ و لقواله لکووالی لف زول بلغ خوا کاغلاغت ول کلام خوا بلاغ ول ال... عبارت مقصد ذااهیری شو یو مقصد په کې اصلې داون دی چې الله م سک کې تشپیل اشارې کول لکهسې کله کله سړی درس کوي که نه خو لکه سې د خدای خبره کوي د خدای د الله رب بولې وحدانیت ووحدانیت وه یو مولاته پکې سکه یی یاری وایسه لا کته خبرې خبرې خو لا ک پکې سکه یی راسی یی یاری کې لا کبلاس پکېم سکه یی و باسی نو دیس خبره ټیک کې لکه کا و دې کې د بلاسوم سکه یی و باسی علامه سکا کیف اغه په مفاهلوم کې خبره کړې وا او دای په کې ویلو چې بلاغت لا صرف بس احتراز د خطا نه په سادیت د معنا کې ډیر دی لکه کمدون نور و فنون و تا و النحو و الصرف دیت ضرورتونه نشته نو دی وه خنشته چې تمیز راولی بین الفصیح و غیر الفصیح نو دا په نحو نه راځي دا په صرف نه راځي کارا مدا علامه زکاگی سه دا ویلو چې لمه بلاغت لچ کم نن نور فنون تاجته نشتره صرف دا مسائل بلاغت ته لسی دی پورا دی مده له كون ته کې غترب ته لګی اشاره کیداسي دا چې لږ رد غونته کې به کوي لږه تاسو په جواب ووایي لږ څه ته کوي رات پک او ان او یقینا دا بلاغت چې د مرجعو ها ګوره مرجعو چې دا دا د لغت کې واپسایتوي او یا ځای د واپسایتوي مصدر میمی ده یا صیغه ده ظرف ته الیه مرجعکم الله ته واپس کېدل ستاسو د معنی مصدرې شو إله مرجع حكم أغ الله تزايد واپسای تاسو دمانه ساده مصدری إله المصویر أغ الله دې ورتلل یا أغ الله رب عزت رضایدو ورتلو مسیر سره ځو فل دا ظرف دای دایخول غویمه اناسو په اصطلاح کې مرجع چي دا د دې په نسبانه دوه معنی باندې راځي یو رضې په معنا د غرض او غایب باندې په معنا د غرض او غایا لکه مرج او سریری الو م او سری ال خوود مقصد او غرض د کټ هغهه په کې لګول دي پوه کې که نه م او سری ال دلته مرج په معه د غرضو دو مررج راځي په معه د معوقوفونهله یبان دی نه چا باندې معوقوفونه له یبان دی لکه مرج غجوودې موقفون لیهی دا سخاوت مالداری دا چه سا دا سره یی نو ور بکی چه دا پو ما توتی دا پولی تاک مارغی دا لوگ دا گلد کی گی او د غیل اکا دا پولی تاک تناس دین تا بس ششی ور کی خبر بانی پویگی نو مرج علجودی ال غینا موقفون لیهی دا سخاوت اغا مالداری دا بایی کچھ سات دیجی صحیح دکنه متر رالهلی د خو کال اماما دی د س کړي دي یو طرتهګوري بل طرفته نهګوريناغ ویللی دي چې مرجی خو به مع د غرضو غیر را ځ نوته وای چې د بلاغت غرضو غ دا ده اختراضو فمیزو نو دا خو د بلغت س نه ده غرضو غیا نه ده جواب دا دي چې دلته کې مرجی په معنا د موقوفلی دا معنا ده موقوف لہی دا په معنا دا غره زغایا او ان البلاغه او یقینا بلاغت کده کلامی کده متکلمی مرجه او ها موقوف لہی د دې څه شه دي هغه احتراز ان الخطا ځان بچ کول لې د غلطیانه په ادا کول د معنا مراد کی چې معنا مراد تا ادا کای او دا غی په ادا کول کې تسن نشي خطا نشي نو دې غلطیانه ځان څه کول بچ کول یو موقوف لہی د بلاغت سره ده دویم وله تمیز د فسی من غیرری دو موکوفون ل دی هغه تمیز را اوستل په مییان د فسی او د غیرې فسیح کې چې کلامې فسی او غیرې فسیڅ کې جو کې لکه الله اجل داام شو فیر شو او اللهل داام غیرې ف شو خبر باندې پوهې کې که نه انپوهو مصررج انپوهو مصررج دا کلام غیری فسیشو شاروهو مستشذر دا کلام غیری فسیشو نو فسی او غیری فسی دا بسی کول غاری جدا کول غاری نو علا با یو کلام سی گرزی بلیغ گرزی اس راشا دا موقفن لیه دا بلاغت منگ تعریفات دا مخینو تعریفاتو نسو شو معلوم شده که منگ فساحتو بیجندو بیا مون بلغت سکو او پی جان نو په بلاغت کې مونږ مطابقت او فصاحت شرط کا کنه څه شي او فصاحت دا تعریف چی دا محدود چی نو دا موقوفي په جمیو اجزا وو تعریف چې ټول اجزا د تعریف په تحقق شي نو محدود او معرب شي متحقق شي لکه د انسان تعریف حیواني ناطقته نو که حیوان ني او نو تقوي م انسان ني نه انسان ني او کنو تقوي او ه نو تقني او حیوان وي م انسان ني اومه حيوانيت ي اوم بسوي نو نو چې دا ټول اجزا متحقق شي نو معرب بس شي متحقق شي نو په بلاغت کې تعریف کې يو مطابقت او بل بلبکه ما فصاحته نو دا بلاغت چې متحقق کی او دا چې موجود کی نو په جمیع اجزاو د تعریب پس کی موجود کی گی, کی گی, موجود کی گی یو جز متابقتو او بلا پساحتو نو چې دای متحققش نو بلاغت پس شي متحققش نو دا مقوفن لئے شو گنا وَإِلَا تَمِيزِ الْفَسِحِهِ مِنْ غِيْرِهِ وَالثَّانِي دا دینا رسو ذکر کئی احتیاج اغد محتاجن الهی دا بلاغ شدا بلاغت چا چا دا محتاج دے بلاغت چا چا دا محتاج دے نیوب ام محتاجن لئی بائید ذکر کی او بلب ام محتاجن لئی قریب سکی ذکر کی محتاجن لئی محتاجن لئی بائید یعنی اسبابی بائیدہ علم نہوہ علم صرف علم اشتقاق علم مطنی لغات دا چکم دن سششو دا اسبابی سشو بائیدشو اسبابی سشو باید بلاغت په دې باندې مسده موقوف ته او بل چې کمندونو اسباب قریبا چا دي فنونی ثلاثه فنونی ثلاثه دغه او دغه دغه معنی بیان بدید ٹھیک شو هغه به ذکر کئ اوس راځه موقم لید بلاغت سو خبر شو دوا یو چې کمندونو احتراز د خطانه پاداده معنا مراد دي دا سور شرط لګ پهجیب کی کیدا دېمو تمیز لفصیحه او د غیري فصیح ماتن څه ذکر صاحب د تلخیص شاید دا و موقف له هیچه ده کنه څه شي د و موقف له هیچه چې هغه تمیز د بین الفصیح او غیره نو دات کمندنو بیانيږي ددا د دې لپاره ضرورت ته زمونګه علم متن لغت تا علم التشریف تا علم النحو تا المخاطب نعم نوي وساني منه دويم چې کم ده من هو ذا دغنا وساني او دویم ته مو په جند کم یو الى تميز الفصیح منه زنه ده نه او دا حوز امیر چه کمدنو دا کارا خبره ده چه تامیستا راجه ده چاہتا ده تامیستا او دا من چه ده نو دا تبعیزیه ده منسا ده او من تبعیزیه چه بی او دا داخلی گی پدا سی سزبانه قابل د تجذیبی قابل ده چاہیی انه تقسیم سکی قابلی دا غاج دا او اجزا نو دل تا خدا زمیر راجی ده تمیز تا او تمیز چیده دنه دا معنی مزدری دا او معنی مزدری کلها بساید تی کلها سا دیدی بساید تی دا غیر دا پارخو نو څنګه به من تبعیزیا داخل شو یعنی مدخول د من تبعیزیا متبع خض متجزاوی او دل تا زمیر راجی ده چا تا تمیز تا معنا مصدری راغه بسیته د مطابق حذ متجزا نه ده جواب دا تمیز یو کلی دی او د دی جزیات شته اگر چې کول نه ده چې لاندې اجزا وی کول نه چې لاندې سي اجزا خو کلی دی چې لاندې شته جزیات دا تمیز یو تمیز د فصیح من غیره تمييز د فصیو د غیر فصیدای اوس او دی کلی دی او د دې دلاند نس دی ازادی لا قوس ګوره مخالفت القیاس او موافق القیاس ذوف تالیف او صحت تالیف صحیح ده کنا غریب او غیر غریب د تمیز د دا لاند نس دی او هو جزیات دی کنا صحیح دی جزیات نو ضمیر راځي کولر ته سوشو زنی چه کمدنو د دی تمیزاتو نا ما ها غدی یوبینو ما ها غدی یوبینو چه بیاناولیشی فی علمی متنی لغا پا غد علمی متنی لغت کی علمی وکی دا علومی عدبیو تا علومی لغویی ویلیش اوہ اوہ زماب خبر پونش علومی عدبیو, عدبیو تا علومی علمی صرف علم اشتقاق علم نحو نحوه او داغه علم معانی علم بیان چې د عبارت نہ سکه بس کی علم تجوید عبارت نہ سکه بس کی د ټول ته کم نه وای لکی علوم ادبیه علم عروض علم قوافی دا ټول چې کم نه نو د دې علوم سه شي ادبیه چې په دې سره د عربی په لوغت کې مهارت حاصله شي ناربای پسکی لغت کسا حسی لیگی محارت حسی لیگی تولو تا علومی لغویہ وی یہ علومی عدبیو تا علومی سوی لغویہ صحیح شوی دویمیو قسم علم دی پا دیکی چی اغا خاص دا مادی او دا مادی دا معنی نباحس که لکد زربون سمانا دا دا مشترک تے که غیر مشترک تے یعنی دو معنو باندی را جی که بدریو معنو باندی سکی کی دا سی اری و مصدر جامد وغیرہ صرف داغی لفزی ترجمہ خی لفزی سکی ترجمہ دقی علم تا علم مطنی لغت ویلے کی علم اللغت چووی لیشی نو کلا کلا دی نور و علوم تا سکی ذہن ذہاب کی سرپ نفو وغیرہ تا سکی دلتا و سردن مطن تکی کئی خودو اشارہ دا دی خبری تان چھ دلتا گور مراد سندي دا نور علوم ادبيه نه دي بلکې دلته خاص علمي لغت مراد دي شغل لسان العرب تهذيب اللغات موهيد وغيرها اغه چې کمند نو کیباس چ... آه... لګتاسو مسباح اللغات منجد خامس الوحيد دا کتابونه تي ته کمند نو سوي له کیږي علمي متن اللغه نو زنه دي تميزاتونه اغه دي چې هغه بیانوله شي په علمي متن لغت کې مطلب چې کم نو لغت په کتابنو کې کی مندلے کیگی نو اغیر تا با وایو غیر غریب چې کم نو مندلے کیگی اغیر تا بسو وایو غریب اغا کا رابطو تمیز د فصیح او د غیر فصیح او شاہ تمیز په پا ما غریب او د غیر غریب کې دا بیانوالشی پیل میں متنی لغات کی کتا سوال کئی چی اره منگا خو منجد راواغ استو او اغیر کی یو ٹکی تا دانی دلی او بل دئنه د لیکلی جهاز غیرو غریبن دغه بګنه د لیکلی ما یوبینونه مراد دا نه دا چې تا د لیکلی جهاز غریب او غیر غیرو غریب بلکې د علم متن لغت مطلب دادې د علم متن لغت د دې مطلب دادې چې داږي اسباب بپاغي کې لیکلی وی مطلب چې کم یو پاغه کتابونو کې مونږ لیکيږي هغه بخير غریبي او چې کم نه مونږ لیکيږي غبسوي غریب نو یو مون محتاج شو علم متن لغت تا صحیح شو کنه تمیز فسی من غیر فصی کی مون محتاج شو علم دوم اوی تصریف یا ته کوم زنی بیانی کی زنی داغی تمیزاتونه بیانی کی بچا کی تیل می صرف کی علم صرف کم دا نو وی شه دا مخالف القیاس دا موافق القیاس خو چې کم د قواعد مشهوره او قواعد غیر مشهوره او د صرف او سرصو بارابرو مدا موافق القیاس <سؤال> او چې کوم د قواعد صرفیون سو خلافو ماده مخالف القیاس <سؤال> نو موږ په تمیز د فصیح او د غیر فصیح کې محتاج شو علمې صرف تا چې موږ فرق راولو په مابین د موافق القیاس او په مابین د مخالف القیاس <سؤال> کې او النحو یا چې کمنو بیانول شي ځنه وتاکه په علم نحوه کې ولزو فی تالیف کونو یو زو فی تالیف فساد تالیف دا صحت تعلیف دا فرق من غراولو په چا سره په المناحو سره دا تمیز د فصیح او د غیر فصیح یو شاخو سو هغه ته کم نه پرک راوستل او تمیز راوستل پما بین د صحت تعلیف او د زوفی تعلیف کې او داکی کې بچا سره په نحو سره نو موږ په تمیز د فصیح او د غیر فصیح کې محتاج شجا تا، نحوی تا، نحوی تا سو شو جام نحو ته ال منحو ته سوشو او نح یا نحته او یا مدرک وی زنه تمیز د دین مدرک وی په چا سره په حس او په ذوق صحیح سره په ذوق سلیم د جبه ده چا سره د عربای سره لکه تنافر شو څه شو تنافر دا اوس تنافر نه په علم نحو کې معلومیږي نه په علم صرف معلومیږي نه په متن لغت کېږي معلومیږي دا معلومیږي چې کمن په ذوق سلیم د جبه ده عربای سره چې عربای سره د چا ذوق صحیح وي او ذوق سلیمي هغه چې کمن معلومه شي چې دا متنافر ده او دا غیري متنافر ده مدام یو شاخو د تامل تمیز د فسيو د غیري پسې چې موږ غا تمیز راولو په مابین د متنافر او د غیري متنافر کې دی نو دیس ازونو ټولو تمون شوشو مو احتیاج شو نو ما کوفون د بلاغت زیو قسم بیانيده په دغه علوم کې او معلومي ده په چا سره په زوقي صحيح سره دا مدرک به دا کم شې ده وهو ما عادت تعقید المانوي قضا به ابو